Bona nit, benvinguts, un dimecres més al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió de la radioactivitat que us acompanya. Doncs això, cada dimecres de 10 o 11 de la nit un programa ple d'informació d'allò que més us interessa. Avui en el programa tindrem moltes coses, moltes estrenes, novetats, com per exemple Aviam Wolf of Rec, pel·lícules que hem anat a veure, bé, moltíssimes coses televisió, també tindrem moltes coses de televisió, moltes coses de sèries, però primer anem a presentar ràpidament a l'equip del programa i comencem per la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood i productora del programa, Marta Sanz. Bona nit. Bona nit, què tal? Molt bé, a veure si avui, ma... avui tinc un aprenent. Sí, avui tens un aprenent. Estic molt contenta. Uh -huh, perfecte. Sí, a poc a poc anar fent una mica de... Molt bé, molt bé. Vaig fent escola. escola. Vaig fent escola, es diu. Molt bé. I també tindem xafarderies. Sí, home. Sí, uh home. -huh tinc xafarderies i tinc una molt curiosa d'una actriu, d'una pel·lícula que en aquest programa ha agradat molt, bueno, en aquest programa a tu t'ha agradat molt, concretament que era snakes in a Plane Serpient de Sinellarion i tant, i tant, un clàssic, tot un clàssic <laughs> tot un clàssic, confesso, sí, sí molt bé, eh, ara en bon matí, què tal? com estem? Hola, bona nit, molt bé mm -hmm amb mm -hmm. moltes notícies de còmics, una sí? molt interessant que s'ha donat el primer premi nacional de còmic per part del Ministeri de Cultura i ja tenim el guanyador de fa mm -hmm. un parell de dies ah, se l'ha donat al Ministeri de Cultura, ens ho d'agafar bé això? O... ens ho d'agafar bé, home, ha donat calés i és un reconeixement públic al món del còmic i al seu paper artístic i bé, que està molt bé mm -hmm. Perfecte, doncs ens alegrem d'aquesta notícia. Ens n'alegrem. Ja soc en casa de món, què tal? Bona nit. Hola, molt bona nit. Estàs una mica amagat, però avui estàs en tasques d'ajudant a la Marta. Sí, estic aprenent-ne, estic aprenent. és com Karate Kid, Pulisera, Darcera, coses d'aquestes. Perfecte, ah, només falta que et posis amb la postura aquella que t'enfili sobre una cadira i comences a... No provoquis, que porto un dia molt atrafagat <laughs> i sóc capaç. Molt bé, doncs ja anirem parlant de les notícies d'en Jacint i altres coses. I a mi mateix, l'Ignasi Arbat, presentant i dirigint aquest programa que és el Ningú, no és perfecte que com sempre bé carregat arquebé dal concursos i regals, com per exemple les entrades per a dues persones als cinemes Òscar, que regalem com cada setmana el telèfon el 972 23 73 99, els primers que truquin i reclamin les entrades són seves 972 23 73 99 i per altra banda el concurs de Panini Còmics també, un lot de còmics gentilesa de Panini, còmics de la Marvel que també eh, regalem el primer que truqui que reclami el seu lot i us enviem aquests còmics directament a casa vostra. Al telèfon, al 972-23-73-99. 972-23-73-99. que preferiu, els còmics o les entrades? I nosaltres el que farem serà anar ja, ràpidament, el que són les novetats cinematogràfiques. Estrenes Tertúbia i notícies a la gran pantalla. A de les estrenes estem parlant de la pel·lícula BioWolf, eh, pel·lícula de Robert Zemeckis amb Ray Winston, Anthony Hopkins, Angelina Jolie, John Malkovic i Robin Wright Penn. És una pel·lícula destinada a ser el gran èxit d'aquest Nadal, amb la que Robert Zemeckis, director de Regressa al Futuro i Forrest Gump, es val de la mateixa tècnica que amb la que va rodar Polar Express, eh, és a dir, la captura de moviment. Aquesta tècnica consisteix en que els actors treballen amb el cos cobert amb petits sensors. està en un poema no ...conònim del segle VI, considerat un clàssic de la literatura anglesa. Cal dir que el manuscrit original va ser parcialment destruït en un incendi el 1731. I per aquest motiu el seu argument presenta buits que han donat lloc a, una, a tota una sèrie d'especulacions. Els guionistes d'aquesta adaptació han estat el genial autor de còmics Neil Gaiman, d'actualitat... Eh per haver estrenat l'adaptació al seu propi còmic, Stardust i Roger Avery, guionista de Pulp Fiction. Hem de dir que Gaiman i Avery han emplenat aquests buits del relat original amb noves propostes originals però que poden ser polèmiques pels puristes. La tècnica de captura del moviment permet retocar l'edat i les condicions físiques dels actors que en pocs dies eh, tenen rodades les seves escenes que amb la tècnica de tota la vida doncs, haguessin tardat mesos. Hem de dir que Robert Zemeckis ja ha preparat pel 2000 el nou Christmas Carol, una adaptació del clàssic de Dickens, amb aquesta mateixa tècnica. En dedica la història pels que no la coneguin, relata l'enfrontament de Biowulf, un guerrer viking, contra Grendel, un gegant que aterra la població de Dinamarca en una època legendària. I nosaltres anirem per escoltar el tràiler d'aquesta pel·lícula. No sé si han pogut gaudir gaire del tràiler de Be Wolf com a mínim una mica de la seva banda sonora sí, perquè pràcticament només se sentia música en aquest tràiler. Sí, molt, i no hi havia soroll de batalles ni res d'això sí, semblava tot molt un rotllo els senyors en ells, uh -huh. la part del principi. Sí, sí, sí, sí ja té una mica això, eh, aquesta pel·lícula bé, anem per la següent, que és rec, pel·lícula de Jaume Balagueró i Paco Plaza amb Manuela Velasco com a protagonistes es tracta d'un fals documental que definim com una barreja entre el projecte de, de la Bruja de Blair i XX 8 dies després que es va convertir en l'èxit més gran del Sitges 2007. Probablement sigui una de les pel·lícules més terrorífiques dels últims anys. Malgrat que no ens presenta res de nou, sembla que ho sigui i de debò que fa molta por. I és que la sensació de realisme és tremenda. Sense explicar massa res de l'argument, perquè no és recomanable, direm que seguim la jornada laboral d'una reportera de la televisió que s'ha d'encarregar de seguir un equip de dos bombers a Barcelona. Els bombers reben un avís aparentment rutinari de treure una dona gran del seu pis on sembla que s'ha quedat tancada i a partir d'aquí el film doncs Evoluciona cap a terrenys passen que Passen no coses, a partir d'aquí passen coses. Exacte, passen coses. Bé, hem de dir que va ser rodada de manera molt curiosa, és a dir, amb actors no professionals, excepte la protagonista. I el fet que tots ells no sabien què passaria a continuació, és a dir, que anaven allà, doncs, com aquell que s'endinsa en el túnel del terror, no? a veure què es troba. El rime hem de dir que és trepidant i el terror va de menys a més fins al final de la pel·lícula. Aquesta setmana hem de dir que ja s'ha començat a rodar el que serà el remake nord-americà d'aquesta pel·lícula. Vosaltres ja la vau anar a veure, Sitges, oi? Sí, sí, sí. sí I així sí. des d'aquí ja podem dir que la recomanem o no la recomanem. Jo la recomano molt. La Marta però... l'ha vista també? No, la Marta no. La Marta ja, quan jo li vaig dir que jo m'havia ginyat, la Marta va dir, jo passo. Que millor que no. Sí, sí. jo no li agraden les pel·lícules de por, però jo, jo t'he dit que ho vaig passar fatal. Doncs des d'aquí recomanem aquesta pel·lícula, que ja toca tant tant tan fer una recomanació d'una pel·lícula espanyola, no? Sí sí, sí, sí, sí, més en producció catalana. Ah, exacte. I més de Filmax, cosa que no havia pensat mai, això, en aquest <laughs> <em sembla. laughs> Vinga, anem per la saló de les estrenes. La segona estrena és La sombra del reino, pel·lícula de Peter Berg amb Jamie Foxx, Chris Cooper i Jennifer Garner, recent sortida d'Àlias. És una pel·lícula d'acció amb l'Iraq com a rerefons. Um, a veure, sincerament, jo passaria d'aquesta i aniria a veure Redacted. La història és la de més d'un centenar de nord-americans que són assassinats en un punt de Rijà on es troba una companyia petrolífera dels Estats Units. Roland Fleury és un agent de la l'FBI que serà enviat al lloc dels fets per a la seva investigació. Fleury i el seu, ami, el seu equip de forenses, semblant a un CSI, arriben a Aràbia Saudita on no seran ben rebuts ni vent ni amb els braços oberts per les autoritats del país. Hem de dir que al director Peter Berg, que hem de dedica també és actor, que surt a Leones per Corderos és el que fa de general, eh, volien introduir un missatge polític. Però Michael Mann que actua com a productor el va eliminar. perquè segons ell, els films amb missatge no funcionen. és a dir, només acció, acció, acció, total que s'hagradat amb una simple pel·lícula d'acció. Tenim ara com, com una fornada de pel·lícules sobre Iraq? no? Sí, no sobre què... la guerra. Es, ens arriben ara totes de cop. Mm -hmm, no sé què està passant. Bé, una altra pel·lícula. Aquesta sense missatge, eh? Aquesta a l'igual és... s'ha acabat els problemes per trobar productor que subvencioni aquestes pel·lícules. Sí, sí, bé. Perquè bé. Que ja el tema està una mica més fred o ja no se'n parla tant, podem... És un bon moment per estrenar aquest tipus de produccions. Però bé, aquesta jo crec que l'Iraq és més aviat un rerefons i més aviat és un CSI portat a la pantalla gran. Anem per la darrere de les estrenes... Es tracta d'encantada la història de Giselle, de Kevin Lima, Maddie Adams, Patrick Dempsey, el que és el doctor macizo d'Anatomia de Grey, James Marson, el Cíclope, i de les pel·lícules d'X-Men i Susan Sarandon, que últimament Susan Sarandon què està fent, a quines pel·lícules s'està posant, no? Home, així subvenciona la campanya demòcrata per la presidència de la Hillary Clinton. Exacte, perquè és primer qüestió de pelotes. i ara Encantada, la història de Giselle, dius, home, no sé on va Susan. Home, qüestió de pelotes jo em conec que encara la defensarà. Sí, sí, podria ser. I no està gaire lluny d'aquí. No, no, no, el tenim a prop. Bé, Encantada és una curiosa pel·lícula de la Disney que barreja actors de carn i ossos, animació en dues dimensions i personatges creats per ordinador. Giselle és una princesa que està a punt de fer realitat el seu somni de casar-se amb el príncep Edward. tots va fer punyetes quan la bruixa malvada desterra Giselle al Nova York del segle XXI. Giselle haurà d'interactuar amb personatges molt diferents als que els al el seu regne, com ara, per exemple, Rob, un advocat divorciat i pare d'una nena amb qui no tardarà a descobrir sentiments més profuns. És un film que va de lo real a lo imaginari, i en dedicada a Mencken posa la música el típic compositor doncs, de les uh, músiques de Disney dels anys 90 i hem de dir que les escenes tenen lloc en el món imaginari que ha servit doncs, per ressuscitar l'animació tradicional jo crec que serà bastant desastrosa Chios, o sigui, també. Res a veure amb Roger Rabbit No, no, no, no, no. jo tinc bé, és... Un producte infantil Ara que s'acosten a Nadal. Ara, ara, és d'aquesta típica pel·lícula Per portar als nens que no vulgui Masses complicacions I que s'hagi portat molt malament Perquè si no els hi portes a alguna cosa més xula Que no seria rec, però això, eh, pels nens Que no seria rec, no. exacte I molt bé, doncs aquestes són les estrenes d'aquesta setmana I ara, Jacint, prepara't que ens expliques Les eh, notícies Doncs com vulguis, eh, primera notícia. Que continua sent molt bona aquesta cançó, insisteixo una vegada més. Comencem, de què? comencem parlant com cada setmana, Liga a la Justícia, sembla que tenim ja noms confirmats, Segur? En, entre comillas, mm -hmm. i m'alegro perquè un actor que a mi m'agrada ja té paper. Comencem amb Scott Porter, que és un dels protagonistes de Freedite Night Lights, que serà Superman Clark Kent. Després tenim Camón, rapero conocido per haver salido en Asses Calientes, quina uh -huh. gran pel·lícula, que serà Green Lantern, Teresa Palmer, que és la de Wolf Creek, que encara no l'he pogut veure, serà la Talia Gould, que és la filla de Races Gould, he llegit. Uh -huh. Que no sé si sortia als còmics... Sí, ja, Races Gould sortia la, la pel·lícula més recent que han fet ara de, de Batman. De Batman, sí, sí, Batman Begins. M'honraré comentaris cap a Batman Begins d'en Nolan. Eh... Eh, això no pots fer-ho Com home. la segona de Tim Burton, cap, cap. La bueno, segona de Tim Burton Tu el que, que posa la Michelle Feiffer vestida de cuiro M'agrada en Danny Vito vestit de pingüino És diferent <laughs> Com sempre demostrant la teva vessant freak Que no té límits, eh Si hi ha un humorista pel mig, jo humorista. I per últim, Adam Brody El protagonista Sense Esperar Ningú de OC sí, sí, sí. Flash jo, ah. el veig, jo, jo el veig, jo el veig Sí, pot ser, sí, sí. No, a mi sí. m'agrada aquest noi, eh? A mi m'encanta el senyor i la senyora Smith, per mi eh, se'ls menjava tots dos amb patates. A a... I, I Vince Vaughn, és eh, la pareja còmica... Uh, aquella que va fer amb la Meg Ryan trobo que és una pel·li molt, molt guapa. Ah, aquella que era amb mujeres... Sí, no sí, sé... sí, sí, sí, sí, molt bona la pel·lícula. Després sí, sí. tenim Leona Lewis, Leona, vaya nom per ficar, és anglesa, la noia, que és la guanyadora de, de Factor X Anglaterra, cantarà el tema de Bonn. <laughs> que havíem dit que seria aquell ah, de gens bon vols dir, sí, Canvi de canviant Bond. de pel·lícula ja no ah, de... Sí, sí. que me l'imaginava cantant la Liga de la Justícia no? <ríe> són <ríe> no. la Liga, la Justícia no <ríe> vale. és veritat, com seria la música de la Liga de la Justícia? No sé. Cantada a més a més no, a més, no. no hi havia els dibuixos animats que sortien sí. com era? ostres, ni que en matin ara me'n recordaré estimats oients, si algú recorda i sap aquesta cançó no s'emporta dos entrades s'emporta les entrades i el lot de còmics i Molt a més, li parem quantitat o sigui, serà el premi o el friqui de... 9, 7, 73, va, va, no costa res, encara que us l'inventeu guanyeu La, la, la, la, la, liga la justícia Vinga, va, següent uh, Tim Burton, el nostre amic Tim Burton Que sembla que té moltes possibilitats De guanyar l'Òscar amb l'última fricada que ha fet El Barbero Sangrientroquei Suenitots Pues ha firmat amb Disney un altre cop Ells que el van expulsar a patades a la Disney Pues, I torna a anar-hi. Ara per fer les aventures d'Alicia en el País de les Maravilles en CGI, com BioWolf. Uh -huh. No sé si cal, perquè també estan a punt de fer una altra versió amb la Sama Michelle Gellar. Jo prefere... Fent d'Alicia. Fent d'Alicia. Jo... Mare de Déu. Jo prefereixo aquesta versió, segur. És probable. Que estigui... I a més fa no gaire van fer Thailand. Jo al final no la vaig anar veure, però és una pel·li que m'intriga. Taitland. Sí. És una peli molt difícil. Molt la veritat és que va passar sense pena ni glòria no pel cinema no, no vaig No m'estranya no és una pel·li complicada eh? coneguent el seu director i hi ha les coses que ha fet doncs la veritat no, no, a és a que t'esperes es que, una cosa així és que és una hora i mitja d'una nena jugant en un pati m'entens això? ser 10 minuts està bé però una hora i mitja una hora i mitja? a tabala o més, no ho sé, mi se'm va fer eterna la veritat. <laughs> us en recordeu que parlàvem de Tim Burton? sí, sí Tim de, de, de Burton <laughs> doncs també ha firmat per fer Frankie Winnie no sé si heu vist el curt, sí. que és molt bo, pues el farà en motion i serà pel·lícula. Això ho vas dir un dia. Yeah. Mm, això, ja, això jo no sé sí, si és bona pues idea. Sí, però això corria com a rumor ja. Està Ara ja es confirmeu. S'ha d'estar reciclant notícies ja, eh? Sí, perquè aquesta setmana amb la vaga de guionistes no s'ha res endavant i jo dic no ho diguis, els bé, pobres nanos, però com que estan magos, eh, tinc d'aprofitar notícies. Després tenim eh, Masters of the Universe, o sigui... Sea, Sí, masters Master pues sí, que la produeix Silver i parlarà primerament d'Adam i Skeletor com es coneixen en una acadèmia. A mí ens sona el Royo Top Gun en una acadèmia. En una acadèmia de lluita es coneixen es amb van... Skeletor. Sí, sí. Deu ser el típic nano que pagaven per tenir cada esqueleto Sí, exacte I suposo que la dama protegeix Perquè ell és el típico quarterback de la universitat Va, On sí, estudien sí. Jo veig aquí un rotllo Mr. Fantastico Doctor Muerte Sí, sí. més aviat eh? no? Ah, i a sobre diuen que això ho fan Perquè serà trilogia Ostra. em van anar a fer en una trilogia de Màsters, però encara, si ja no existeixen No els dinots Sí, encara, sí, han treu en la, la nova sèrie Sí, Estats però van, van treure una nova sèrie Fa cinc anys, o una cosa sí. així i, I aquí es va acabar la història Jo n'he vist eh? nous ninotets, eh Bueno, suposo que si fan pel·lícula aprofitaran per ressuscitar -se, oh, Hombre, com ho sabes. Jo sí, m'encantava, sí. eh Ho han fet amb els Transformers I amb les sortugues sí, ninja, que mm. ho parlàvem abans, també uh -huh. Uh -huh. Vinga, vinga Després tenim Pirates del Caribe, 4 Això ja no m'ho crec Sí, Això però és un rumor. No, no hi ha res Però ha gràcies hagut. a Déu no tenim ni el nostre odiat uh, Orlando Bloom. Per què odiat? Bueno, tinc Això anirà directe a vídeo. Serà un pirades del carí no, no, 4 no, no. direct a vídeo. Ni, ni tenim la nightlight aquella, però què passarà amb Jack Sparrow? que es farà càrrec de la nena que tindran ells dos? O sí, sigui, veurem Jack Sparrow mai tinguent aventures al mar amb una nena petita. Però jo ja m'ho pensaré si la vaig a veure, eh? perquè després ja la 2 i la 3. Perdoneu, però us haig de dir que Johnny Depp és l'únic d'aquests 3 que té fills a la vida real. O sigui, que és el o sigui, més preparat per... O sigui, que és el més preparat per ser mainader de no, no, la criatura. I és que és això, és que els altres dos personatges i el que fèiem molestaven a, a la pel·lícula. la Kira Naili m'agradaria veure-la embarassada, eh? perquè està com un sacall... Bueno, no tenia que fer Enderworld 3 No sé, no sé Vinga, ah, va, ver, sí, sí, que em perdo ah, Després, sabeu que la, en Kevin Smith havia preparat una pel·lícula de dos, una parella de amics que decideixen uh -huh. fer una pel·li porno per sortir a la misèria Es havia parlat de Jason Bateman i de Rosario Dawson, gràcies a Déu, cap dels dos sinó que tenim Seth Rogen i Elizabeth Banks Tots dos han sortit bueno, bueno, bueno. La Rosario Dawson és collonuda No, és visca És <fut> <Es> visca <fut> Bueno, jo sé, jo com miro... Ho dius en sèrio? Sí, això que no és alcohòlica, o sigui... Bueno, això, això és, això és Hollywood. Veure, aquella dona, jo em temo que és un home, o sigui... Té un caràcter desagradable? A mi em recorda Torrent, pot moren. Eh. <laughs> I així no sortiràs viu d'aquí, eh? Ja Després passem a Tito Bruce. Bruce Willis ja té nova pel·lícula, dirigida per Johnathan Mostow, aquell gran home que va fer Terminator 3, que gran pel·lícula, gràcies a Dios que eh, està preparant la adaptació d'un còmic asiu de diu aquí parlo amb els experts en còmics a algú li, li sona? No, no sona? sona. No, no. eh, d'un món virtual que la gent viu allà i en Tito Bruce farà de... Ah, Matrix. Sí un Matrix cutre que en Bruce Willis farà com de Harrison Ford i jo ja us s'avanço al final que descobrirà que el seu clon és qui mata la gent ja us ho dic i perquè ens no espatlles me... al final no, no, de la pel·lícula no lleg... m'he no llegit el còmic però n'estic segur que serà això. Molt bé. Eh, més notícies <laughs> tenim. Gijou. Tenim Gijou que s'ha de llegir per l'Stiffen Somers i ja han fet fitxatge a últim moment perquè no tenien ningú encara. Que és Sienna Miller. Que farà de la... com en deien? Lady la Cobra. La duquesa aquella. Sí, la, duquesa, cobra. duquesa no sé què. O condessa no sé què. Bueno, després tenim John Singleton que últimament està fent subproductes que farà d'Executive Order 6 que tracta sobre uns militars que es troben un alien, el porten cap a una base, cau l'helicòpter, s'acapa el bitxo i comença a atacar un poble que està aïllat per la neu. I tot el poble lluita contra aquell bitxo. Mm. A mi m'ha sonat com a segona part de la cosa. Sí, una mica. Després tenim el Sr. David twot que us pregunteu qui és aquest, és el que va crear les aventures de Riddick que el tiu està empanyat es veu en fer una tercera part i diu que encara que ho tingui que fer en eh, calés ell, que vol fer aquella tercera part falta que en Vin Diesel li que sí, també bé, amb la necessitat que va no crec que li posés massa problemes uh, que també, això m'ho he oblidat d'apuntar, però hi haurà a Todo gas 4 gràcies a Déu bueno, no calia Bravo, aquesta eh? notícia, eh però en Vin Diesel i un altre cop, com es diu, en ah. Paul Walker aquell, molt bé, fantàstic, fantàstic. No, hi anirem, friso. Friso. no hi anirem va, que hem d'anar acabant, Jacint sí. i Destino Final 4 també existirà uh, David R. Ellis, que és el que va fer la seva part, farà aquesta quarta part en tres dimensions. Me n'alegro molt He vist la meitat de la primera o una cosa ficha. Jo ja he vist les tres, és una trilogia impecable, és una trilogia brutal. Estic amb tu, Ignasi. Però estàs dient? De debò? És fantàstic, vull dir, no he vist res tan gore... Hostel. Bé, a vostè se li em va a l'olla I sau? Però, no, ah, no sau, és es... perquè hi atures Sí, sí, des, des, sinó al final és barreja pel·lícules de terror adolescent Amb més plàstic perquè Està molt bé ai, Última punt, 9.000 no, watts pot ser que surti Àngeles i demonios, que no Ron Howe i Tom Hanks Ja està Molt bé, doncs acabem amb, amb les teves notícies i anem a comentar el que hem vist aquesta setmana I've got the world a Diverses estrenes que hem vist aquesta setmana, varem, si que has vist Redacted? Hem anat a veure Redacted i què tal? I què tal de veure? Uh, parlarem de les coses que m'és m'ha agradat. Per començar, m'ha agradat molt el muntatge, trobo que això de fer uh, fer servir com vídeos de YouTube, fer servir notícies, tot és fals, eh? fer servir càmeres de videoaficionats, càmeres de terroristes, uh, està bé. Estem d'acord que té bastants números a l'Òscar, o millor muntatge? Sí, sí, en aquest aspecte crec que se'l mereix, de la mateixa manera que per dir així, quan es va estrenar a Memento mereixia també un premi mm -hmm. en aquest aspecte. Més... No sé si li donaran... Ja. Com a mínim, per ser precursor de fer un muntatge d'aquest tipus que segur que vindran més pel·lícules amb muntatges semblants a Exacte, eh? trobo, trobo que té a més a més un toc de, quasi de, de format clàssic perquè això d'explicar de, de, una història a partir de diverses cartes que era uh -huh. abans, és molt de Dràcula i molt de Frankenstein doncs això d'explicar històries a partir de cartes doncs aquí no són cartes sinó que són vídeos L'interès de la pel·lícula eh, ja és una mica més discutible suposo que als Estats Units haurà sorprès molt, haurà impactat molt i haurà indignat i haurà creat reaccions molt viscerals, però a mi em va deixar una mica fred. A veure, és una pel·lícula amb missatge polític clarament tendenciós, vull dir, ell opina el que opina i... Sí, sí. Tu ho engeguen allà, no? Vull dir, no intenta ser objectiva la pel·lícula mm -hmm. que bueno, aquí pues, pots estar d'acord o no, però bueno, és la seva opinió, allà queda ja això, està, no? la veritat és que la, la història trobo que té relativa poca xitxa, eh? Sort que Ara... la durada de la pel·lícula està molt ajustada sí, d'un hor i, i realment no s'allarga, no es fa gens llarga perquè la història condeix poc que condeix una altra cosa, que, la segona cosa que més em va agradar va ser al eh, final les fotos del final mm -hmm. trobo que estan molt bé Sí, sí, sí. Està sí. molt bé posar... Al final acaben fotos molt impactants, que aquí també segurament no ho haurem vist, però als Estats Units és més difícil que hagin arribat, i trobo que està molt bé, que és sí. un gran final. Bé, de fet, una pel·lícula recomanable, eh? Jo la recomanaria malgrat tot. Malgrat tot, eh? Vull dir, quedem-nos amb el detall de malgrat tot, d'actors que diria que són no professionals... Absolutament, sí, sí. Eh, un pèl estereotipats, estil... A, a veure... La pel·lícula té una retirada de la xaqueta metàl·lica, el concepte aquest, saps? Bueno. De, de veure una mica la vida dins el quartel i com sí. estan desonats alguns soldats. Sí, bastant, bastant, però això passa. Vull sí, dir... sí, no, això ja és un tret comú a les pel·lícules bèl·liques. Hi ha soldats que estan molt sonats a Platon, igual, bueno, mm -hmm. soldats que estan bojos. Bé, un altra que jo recomano molt, molt aquesta setmana és Michael Clayton. Aquesta pel·lícula protagonitzada per... Uh... George Clooney que també que és, la dirigeix que està la veritat no no la dirigeix no la dirigeixell no, no, eh? pensa no, no, no. que ell dirigia també. No, no la dirigeix ell. Uh, bé, excel·lent. Eh? a mi m'ha encantat la pel·lícula tant la seva interpretació com en general de tots els actors Tom Wilkinson està excel·lent, està fantàstic uh -huh. i és la història en principi podria semblar típica de empresa, que mitjançant residus químics pues, acaba afectant una població la qual li surt ah, cansa i hi ha i tal. A Erin Brokowitz sí, sí, però és l'únic que, que hi té en comú, perquè presenta personatge Mark Clayton que és una mena d'arreglar-lo todo. No? És un home que ho arregla tot i que està en una companyia d'advocats per arreglar el més xungo el que ningú pot arreglar. Marta, tu també has vist aquesta pel·lícula? A part de que el George Clooney està de, de cine... No? Està fantàstic. Sí, sí. Està d'anúncia del cort Inglés. La pel·lícula què tal? La pel·lícula, bé, um, a mi m'ha agradat molt I, uh, el ritme. Uh, m'ha deia en Jacint que havia sentit crítiques, que havia llegit crítiques que era massa llarga, a no, no se'n va fer llarga. Uh, és cert que no, no es fes per i la gent un thriller d'investigador legal, policial, vull dir, no les coses van al seu ritme, perquè s'estan descobrint fets com es faria més o menys la realitat, amb papers i això té el, el seu temps i uh... anava a dir alguna cosa, però faig gran no sé, que tot està molt bé tots els actors estan prou bé quasi tot homes, bueno, l'única pega potser, sí, la dona que ja va i a tela i la dona que ja és un home aquesta un... sí que és un home. Sí, ja perquè sé. dirigeix una gran corporació... Clar, eh... i fa coses lletges, sí, diguem-ho sí, així. És una dona molt dolent. Fa coses lletges i, i no té moral. Vull dir, ha perdut el nord, ja no sé què és el bé i el mal, no? Algunes de les coses que dieu em fan pensar també en la pel·lícula que van estrenar l'any passat, que es mereixia més, més mèrits i més espectadors, que era Gràcies per fumar. Ha -ha. No sé si va vau anar a veure. També era un tio que no era ben ben advocat, que era una mena d'arreglador de problemes. És ha -ha -ha. un solucionador que no estan en nòmina, perquè suposo que no els interessa. Ara, que cobra una pasta de boig. Però no saps, tu, és, qüest... és, és curiós perquè no saps ben bé què solu. Vull dir, sí que veus un problema que solucioni, però no saps què ha estat solucionant i és això que fa 17 anys que treballa a la companyia, no? I és una persona que la tenen així com mig, mig amagada, no els agrada gaire que, que sorti a la llum com un advocat. No té casos, ell. Mm -hmm. Ell es dedica a arreglar coses. Està molt bé, la veritat és senyor que... senyor Lobo. Sí però està molt bé perquè combina aquesta faceta de solucionar soluciona tot amb eh, que és pare i, i té una família que realment no és la més idíl·lica. I molts de deutes. I, de, i deutes, sí. Mm. O sigui, té, no sé, el veus una persona que... Molt fotuda. Sí, que tot i que va amb el seu cot, amb el seu gran cotxe i amb el seu vestit molt ben arreglat que no és feliç no, és feliç. no li agrada la feina no té família i tot i així està arrossegat a fer-la fer però té un, un punt que no tenia Erin Brokowitz sobre l'advocat, un dels socis fundadors uh -huh. que allò està molt bé sí, sí. l'escena que, que fa és una mica Boston legal. Aquella escena ah, està Quella escena és una mica vos obligant. I la darrera estrena que voldria comentar és el juego de l'Amor, aquesta pel·lícula en el qual hi trobem, per exemple amb Morgan Freeman, que és una pel·lícula romàntica molt estranya, és una pel·lícula independent. Hi amb poc pressupost, amb diferents personatges doncs, que, que parlen de l'amor, que els hi passen coses, però és una pel·lícula que més resulta com un anecdotari, no? perquè passen moltes coses, personatges que s'enamoren, que se separen, que es tornen a casar, que es tornen a divorciar, que es tornen a casar més tard, i tot això amb un lapsus molt poc de temps en el qual tu només te quedes amb les anècdotes i no pots aprofundir molt amb els personatges perquè passen moltíssimes coses. És una pel·lícula, mira, que està bé, però i em vejo una mica de carn i cuixa i alguna cosa més, que això sempre s'ha, i tant, que sí, sí, sí. Sí. mentre que va de Morgan Freeman. No, no, no, no, no. espera, la cuix, van la Mitchell, vull dir, un component femení bastant important. Eh, anem a veure lo que s'ha estrenat als Estats Units. El que més sona Estats Units, el box office. Comencem. A la posició número 5 de setmana, Mr. Magorium's Wonder Emporium, entrada de la setmana amb 10 milions de dòlars. A la 4, Fred Claus, dues setmanes, 35 milions de dòlars. A la 3, American Gangster, tres setmanes, 100 milions de dòlars. A la 2, Big Movie, tres setmanes, 93 milions de dòlars. I a la persona número 1, entrada de la setmana, amb 28 milions de dòlars, Wolf. La crítica americana puntua Bea Wolf amb una B. Tybar del Boston Globe diu que la pel·lícula és molt divertida. Matt País del Chicago Tribune diu que és una batalla èpica, animada que pots sentir a les teves espatlles. La segona estrena és Mr. Magorium's Wonder Emporium, un film típicament nadalenc per públic infantil amb Dustin Hoffman i Natalie Portman. Mr. Magorium és el propietari d'una botiga de joguines on tot pot adquirir vida pròpia, fins i tot la mateixa botiga. La crítica li posa un C més. Matt diu que és com si Willy Wonka obrís una botiga de joguines i a ningú li importés. Mentre que Owen Winglederman, de l'Entretèmment Weekly, diu que el cabell de Dustin Hoffman a la pel·lícula sembla el resultat d'una reducció pressupostària de maquillatge i vestuari. Trobo que han sigut una setmana amb unes recaptacions destacables. Sí. Dues pel·lícules sí, sí. estan als 100 milions de dòlars en 3 setmanes, sí, sí. la primera 28 milions, està molt bé. És... American Cancer és del Ridley Scott, B-Movie pel·lícula d'animació de Nadal. d'animació, sí, sí, toca, toca. Doncs res, això tenim aquesta setmana als Estats Units i nosaltres ara anirem a les xafarderies no abans sense recordar els concursos que regalem un lot gentilesa a ni i còmics de la Marvel. I també tenim entrades per anar gratis als cinema Oscars. Tant el lot de còmics com les entrades us les enviem a casa. Només heu de trucar-nos al 972 23 73 99, 23 73 99 i són vostres. Anem ara sí a les xafarderies. Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Abans, abans de començar Marta Ostres, perquè després no Això sí que és l'últim eh? perquè... Això sí que és l'últim oh. o Si sigui, encara no puc començar ja m'interrompiu mm, Ho sento vinga, la, vinga, ho deia va. per no interrompre després Vinga, ah, què? Que sempre que, gràcies a tu sempre que sento aquesta cançó penso en l'Angevina Jovi. Veus Vas I aconseguir. no és bonic? Sí, és fantàstic Veus que bé. Ja està Molt bé. Um, Mary Kate Olsen La coneixeu? Aquesta és una de les persones Olsen es uh, recupera a l'hospital d'una infecció als ronyons L'actriu de 21 anys va haver de veure al final de la temporada de la sèrie Wids que jo no sé quin paper fa Witz, aquesta... surt a Wids aquesta no... o més endavant i tot ja deuen estar fent la tercera als Estats Units no? uh, la, segona és, sí. la segona ja ja està acabada sí, sí, don, doncs deuen estar rodant la tercera ja. sí, sí doncs diu que la va de veure des del llit de l'hospital després de ser ingressada dilluns passat, en el 2004 recordem, us faig un recordatori que aquesta noia a l'Olsen va haver de ser tractada per una alteració alimentària, o sigui bonímica o, o anorèxica bueno, totes dues semblava en dos escalets ah, la notícia d'avui, a de que ella és notícia, és que la seva germana també nen de Bessones i què ha passat amb la seva germana? després, després ah. Naomi no, Watts, eh, Jacint jo t'ho confirmo tindrà paper a la prequela del Código da Vinci. Si es comença a filmar algun dia, perquè amb la vaga guionistes... Sí, L'actriu ha estat reclutada per aparèixer a la pel·lícula al costat de Tom Hanks. Uh, Naomi Watts protagonitzarà el paper femení principal del film Ángeles y Demonios de Ron Howard, aquell Mente Maravilloso. Per cert, que avui sortia un, al país l'home real el Premi Nobel de la Mente Maravillosa. Mmm... Uh, però el rodatge de la pel·lícula ha estat posposat fins al febrer per culpa de la vaga de guionistes el guionista de la pel·lícula és Akiba Goldsman guanyador d'un Òscar que està en vaga eh, bueno. uh, els productors han posposat també l'estrena s'havia de fer l'any que bé suposo finals i ja serà 2009 una cosa, jo no sabia que fos una prequela pensava que eren dues novel·les sense relació entre elles si, sí, sí. surt el mateix personatge que és el Tom Hanks ahà sí. uh -huh. Jo tampoc us havia, fins ara que estic pen... trobant informació sobre les pel·lícules, perquè, perdonareu, els seguidors d'Àngeles Demonios, el 8, el 9, el 10 i el Código Da Vinci, però jo no... A veure, Àngeles Demonios encara mm, és una mica decent, en comparat amb el de Da Vinci és una mica decent, almenys. Però bueno, en fi, no sóc gaire seguidor d'aquest gènere. Els bessons dels Quaid que pateixen una sobredosi accidental. Pobres criatures Com acaben... De què, de sobredosi? En Dennis, en Dennis Quaid ha tingut bessonada. Ah. I els pobres estan ingressats bastant fotuts. Els fills recent nascuts... Em penso que fa... 10 dies. I de què han tingut una sobredosi? Néixer. Doncs uh, estan ingressats a Los Angeles a cures intensives després que els administressin 10.000 unitats de l'anticoagulana parina per error, quan la dosi són 10 unitats pels nadons. 10.000 unitats de parina. Que bèsties. Que haus, què és això? Els nadons van començar a desagnar-se sí, i els van portar a l'hospital i sembla que estan estables, de moment. Quin, quin pànic, no? Ja quin veus. pànic. Uh, un altre que també ha passat pànic, Adrian Brody, que s'escapa de la mort a l'Índia per segon cop. Per segon cop. Sí, és el segon cop. L'altra vegada, gravant aquesta pel·lícula que s'estrena d'aquí poc, aquesta d'Argeling, viatge... Del, sí, sí d'Argeling Limited, no sé què, doncs es veu que anava amb la seva nova xicota amb, una, amb el tràiler de rodatge, veient la nit a l'Índia, tal, molt romàntica, uai, xata, vine aquí que et faré un petó, i anàvem caminant, clar, a l'Índia això de els cables soterrats no ho entenen, i els cables de la llum d'alta tensió van, van a l'aire, com aquí fins fa... Uns anys. No gaire. Exacte. I que es deixa el coll. I va venir un cable i... En fi, que... Però dir gairebé això que contra una vaca, a més són sagrades. Sí. Imagina't... Una les... mort sagrada, Se... que fuerte. Se l'hagués carregat ella, la nova vaca. Per això mentre anava a gran velocitat per una autopista de l'Índia. L'actor estava provant la velocitat sí. de la seva moto... Sí, sí. A Tom home li agrada provar a grans velocitats? Li agrada córrer, li agrada córrer. Estava És un provant... d'aquests que competia per aquests, sí. aquestes carreres que feien pel mig sí, d'Europa, pels ser, ser, autopistes. Il·legals. Concretament ei, ei. Per, per Catalunya va passar. Sí, sí, per Tarragona. Encara hi ha els Mossos que li van al darrere. Sí, no encara el busquen. És com, com a cotxe que portava, en Brodi, de la seva moto quan l'animal va saltar a la calçada. Bueno, va saltar, ja m'enteneu. Per sí, perquè una sí, vaca sí. no sé com salta. Oh, no Sengis, eh? Si sí, un toro sí. pot saltar al ruedo... Una vaca de, i de la Índia, tu no saps. Brody va frenar de cop, va patinar i quasi s'encasta contra la vaca, però no va sortir naïlès, mm, gràcies a Buda. Jonathan Rhys Meyers confessa que ha deixat la beguda. L'actor torna a enfrontar-se a un episodi incòmode sobre la seva afició a la beguda després de sortir ben retratat a consciència tot s'ha de dir, a la revista per a homes que es diu Details, detalls, on insisteix que ha acabat amb l'alcohol, insisteix per anèssima vegada. L'actor irlandès va ser detingut després de protagonitzar un aldarull amb el personal de l'aeroport de Dublín. Meyers va entrar en rehabilitació a principis d'any i, i des de llavors ha assegurat que estava guanyant la batalla a l'alcohol. I aquesta frase m'ha agradat molt... Eh... M'he recordat de tu, Aram, no per res. Hosti, que xunga que ets. Ui, ui, ui Que xunga que ets. O sigui, un irlandès borratxo i el ha dit a la alcohol... premsa, l'actor li ha la premsa, home, és que, enteneu-me, és molt difícil, tinc 30 anys i sóc irlandès. Jo no sóc irlandès no, però recordo... no tinc 30 anys. Me'n recordo que en Colin Farrell també va tenir els seus alts i baixos, ha tingut, no?, amb l'alcohol. Més aviat baixos, ara. Sí. Ell és escocès. Colin Farrell, sí. És escocès. És clar, un escocès també... Sí, sí, sí. Estan acostumats. Té saque, no? Té saque. I clar, tu un dia vas dir, home, és que escocès, i ja sobre que diguin que va borratxo, o sigui, clar, això és, és que... que ha begut... Un irlandès també. Imagina't un sí. irlandès que ha hagut d'entrar a rehabilitació. És que segurament és un, és un acte contra natura. Sí. Què més? La vaga de guionistes que atura la pel·lícula de Rosanna Arquet, precisament la seva primera pel·lícula. Malgrat que la vaga afectar la seva primera pel·lícula, que l'he traduït al català, tal qual de l'anglès, seria algo com Déu és el meu copilot, eh, Arquet s'ha posat de, de banda dels guionistes, els defensa. Sí, esclar, com tots els actors que tenen un, un, un encarregat de relacions bueno, públiques mínimament intel·ligent, no? Tens, no? La, la setmana passada eh, la Marta va explicar que Valongoria ah, pues, sí, va molt tenir molt problemes amb els guionistes. Va portar pizzes, però va, li, portar li va sortir pizzas. el tret per la colata. Ah, sí? Va sortir plorant. Sabia, I van dir de tot. Ah, sí? sí clar, perquè est ella estava actuant i va i els hi portar pizzes. Els altres van dir... -ho. Estava actuant en aquell moment. Es oh, que xunga. Esquirol. Malament, malament. Doncs, sí, diu, jo només volia fer la pau amb les pizzes. I ajudar-los a... Sí, en, en, en una pausa del treball, no? comptes de donar-los-hi pitxes, dóna un xec, en blanc. Aquella Don... que pot, el seu marit té més pasta que ella, em penso. És un d'aquests megapotentats, no? Sí. El marit de la Bongoria. Sembla que sí. Francès? No, és el I jugador de l'NBA. Sí. Ah, sí. ah, va, va, va. És l'armario. El... També, també té més pasta, aquella. Puta... Té diners, però per aida. Seria una bona. Estona, no? Estàvem amb un putetat d'aquests? O... Sí. Bueno, en fi, aquesta és la primera pel·lícula. Jo, els propers comentaris que feu, que siguin inform... ben informats. Però això tot oh. anima tu perquè ens corregeixis. Aquesta és la primera pel·lícula que dirigeix l'actriu i diu que vol la Laura Dern com a protagonista. No sé per què. Bueno... El ciclista Lance Armstrong, que nega un romans, ara sí, a Ashley Olsen, la bessona... ¡Qué fuerte! Home... Mm, Ui, una és. mica padrasta, no, Armstrong? És es que és increïble, sí. directament. 15 anys de diferència. Ell té 36, ella 21... Doncs... Uh, Ei. No, no, no, o sí, sigui... La és que... Qui s'inventa aquestes coses? Armstrong... Va... Oh, no ho sé si se les inventa. Sí. Man, no, no és. és que hi ha, hi ha testimonis. No? O sigui, els van veure fa un mes sopant junts, amb un sopar íntim, amb un bar-hotel d'aquests de, de Nova York. O sigui, dins el restaurant d'un hotel, no? Mm. I Armstrong diu que només són amics. Molt bé. És que a veure si no pots anar sopar amb bon amic... Però que ella és molt guai. Ah, sí? Sí. És very nice, very nice. Very nice. Molt bé, ens alegrem perquè l'actriu Julianne Margulis, no sé com es diu, s'ha casat. L'estrella de Serpientes en el avió, no sé quin paper feia. És igual. De Serpiente? Bueno. No, no. De Quiloto? Juliana Margulis sortia urgències. No crec que, que, no crec que era aquella que a va... A mi em sona aquest nom i, i em sona d'orgüenties. Home, té 41 anys. Algú més haurà fet que Serpientes en el avió. Una... Esperem-ho, perquè havia, si hi havia no... Hi havia una actriu, la pel·lícula, que havia una serp que li fotia queixalada al mugró. No crec que sigui ella, però... <laughs> Quina gran pel·lícula. I, només, i tant. Només, només per aquesta escena ja deu valer la pena anar-la a veure. S'ha casat amb el seu promès Keith Libertal en una discreta cerimònia a Lennox, Massachusetts. La guanyadora d'un Emmy... De 41 anys s'ha unit a l'advocat liberal. O sigui, el seu marit és apocat. Julian Mercolís està embarassada de 7 mesos i no ha pogut fer viatge de noces perquè ha tornat a la feina a Califòrnia on està rodant la sèrie Canter Boris 41 anys embarassada i treballant. Sí, déu Sí, amb aquella panxa. L'heu vista? Bueno, no, però ens ah. ho imaginem una mica. Home, 100 mesos ja ha de començar a notar-se... Alguna cosa? Ah, sí, sí. <laughs> Més jo enllà de començar, <laughs> diria jo, però vaja. Suposo Que ha que està... Molt bé En la fase final, doncs ja estic. Eh? Mol bé, donc a les xadereries i ara ja no sí. podem interrompre més. Ah, ara ens interrompondrans interromprà ella amb els 40 minuts. Sèries han obert alss 40 minuts. Uh -huh. Uh -huh. Doncs aquesta setmana el Cotxe fantàstic és notícia, perquè ja s'està perfilant eh, aquest, aquesta continuació televisiva del Cotxe fantàstic I aquesta setmana ha saltat la notícia que... David Hasselhoff rampendrà el seu paper de Michael Knight. Aquell no pot ser. Sí, sí, sí, sí, sí. Serà rollo, no, no, no, no, no, no. Serà rollo uh, com el Zorro, amb Anthony Hopkins fent de Zorro, però entrenant a un nou eh, Zorro. Veure, el nou el protagonista serà el seu fill, eh, a, a la sèrie, que, o sigui que es dirà Mike Triser, que és un, no, no hi ha coincidència al cognom perquè no no, però què és això? Perquè hi ha gutsets i nom de cognom. Eh, és un fill que no sabia que tenia, no? I que l'interpretarà l'actor Justin Burening, que no sé què ha fet gairebé aquest noi a la seva vida. Bé, el cas és que la protagonista femenina n'hi en dos. Una és Diana Russo, que farà doncs, de la filla de la, la creadora, del creador de Kit, i Sidney Poetier, que és la filla de, de Sidney Poetier, que vaja el pare a posar mateix la mateixa nova filla, que, que moment, sortia l'última pel·lícula de Quentin Tarantino la filla Sidney Poitier es diu Sidney Poitier sí, sí, sí. sí és un mal rollo total què els hi passa a la gent de Hollywood amb els noms no, molt malament un dia un dia hem de fer un top 10 d'aquests de sí, noms chungus sí. de, de, de la penya de Hollywood bé, el cas és que aquests d'aument 4 actors ja confirmats per al retorn del cotxe fantàstico a, a la televisió i només comentar una altra notícia, que és que a partir d'aquesta setmana ja han començat a Canal Fox l'emissió de sèries que es veuen ara mateix als Estats Units en versió original subtitulada per tal doncs, de retallar més les distàncies i no haver d'esperar que es doblin el capítol. La primera sèrie que comença aquest experiment és House, que em sembla que va ser ahir a les 12.05 de la nit que es va passar el primer capítol que vam veure eh, a 4. Doncs això no en tenia ni idea. Sí, sí. A més ho faran amb altres sèries. Faran Mujeres Desesperades, ve, totes les que Home, fan a Fox. Em sembla una manera... Clar, últimament no anaven pas gaire avançats respecte a que... les televisions públiques. I aleshores, uh -huh. clar, mal dit de la gràcia. Sí, sí. La veritat és que em sembla una molt bona idea. Doncs ara cada dimarts a mitjanit a Fox nous capítols de House amb versó original subtitulada. Molt bé, ens n'alegrem, és una gran notícia. Volíeu comentar cosetes, no?, en 40 minuts? Volem comentar cosetes. Vinga, jo va. aquesta setmana m'he estrenat amb una nova sèrie del canal Cosmo, que es diu Divorcio a la Americana s'han emès mm. els dos primers capítols ja i podem dir que és una barreja entre mujeres desesperadas i sexo en Nueva York o sigui té la pijaria de sexo en Nueva York um, exigerada i uh, una mica els drames familiars de mujeres desesperadas és una senyora, una dona que l'única que és és la esposa d'un important encarregat de màrqueting de Hollywood. Quan el seu marit la deixa, doncs s'ha de retrobar amb ella mateixa. Però el primer que fa quan està sola és anar a buscar un home. I no només un, sinó dos homes. Un d'ells, el, el, el jefe del seu ex -marit. I eh, parlen de sabates, parlen de bolsos de Prada, de Manolo Blahnik i de, de tot el que parla en aquesta sèrie. S'ha protagonitza eh, la Deborah Messing, de uh -huh. Willie Grace, i també surt Joe Mantegna, que ah. si no recordo malament, sortia al Padrino. Sí, és un actor que ha sortit en innumbrables sí, pel·lícules, eh. No que meravell. Fa un paper molt semblant al Mr. Big de Mujeres, ai, perdó, de Sexo en Nova York. Uh -huh. uh, la recomanem només mira que ens de sona de fons. Sí, home. el recomanem només als fans absoluts d'aquestes dues sèries, eh? Mm -hmm. Molt bé, més coses que ho comentar? Ja sí, que t'ho veig aquí a punt amb el microdama. Sí, eh, he vist segona temporada d'Eat Crowd, si la primera era molt bona, aquesta és, no puc dir, en directe, en emissió, <laughs> perquè eh, és una vergonya, si o sigui, m'ha sapigut molt de greu que baixin tant la qualitat dels guions, això sí, el primer episodi de la segona temporada és el millor que han fet mai aquells guionistes, i sembla que ho hagin assumit que han fet el millor que han fet mai, per baixar els guions si acaba amb un episodi completament desastrós i vergonyós per la línia que tenia la sèrie. I després també he començat a mirar Californication, porto meitat de temporada, i per no dir lo mateix, o sigui, sembla que el creador ha dit he creat un personatge que és la bomba, i uh -huh. les històries que passen pues no importen, perquè mentre ell es passegi i es faci un xulo, ja està bé. Uh -huh. Com que David Duchovny és un monstre interpretant aquell paper, doncs... Pues, Tu mm mires -hmm. la sèrie només pel personatge però les trames són bastant de manual Molt bé, doncs amb aquestes recomanacions En eh, tenim més, eh? Tenim to... més? Ja? Que toque lo teu Toca lo meu? Sí. Ah, perfecte, <laughs> pues m'invediré a mi mateix No tinc cap mena de problema ni vergonya Doncs <laughs> pues vinga, va, envaix-te Què volies dir? Uh, pensava dir-ho a la meva secció Ah, la teva, pues va, va, vinga Anem pels còmics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 Doncs empalmem amb la secció anterior una notícia que barreja jocs, barreja sèries i barreja personatges de còmic, que és que... Dos famosos actors de sèries que van tenir el seu gran moment, com són Mr. T, de l'equip O.A. i William Shatner, el capità James T. que ara protagonitzen uns anuncis de World of Warcraft. World of Warcraft, per als que no ho sàpiguen, hagin estat els últims 5 anys visquent a Mart o una cosa així, és un joc d'ordinador on tu connectes a internet, et crees una mena de bàrbaro de guerrer o del que tu vulguis i et dediques anar a matar gent online tot dins del joc. Mm -hmm. Doncs aquests dos personatges ara em fan un anunci que és boníssim bé, a mi m'ha fet molta gràcia els podeu trobar a Youtube. És una gran recuperació i després amb un parell de companys hem estat rumiant a veure qui més podria sortir anunciant un personatge bé, un, un joc d'aquests. i jo pensava en Snake Plisken el personatge ah. de Carl Russell, de 1997, sí, rescat de sí, New sí. York, podria sortir allà. Home, David Hasselhoff també podria David ser. David Hasselhoff, dios sí, mío, sí. un enano menjant-se un hamburgueso rebocat per terra amb una gerra de cervesa a l'altra mà. Impressionant. Eh, per què no, per què no? Jo jugo a World of Warcraft. El que teníem era problemes per trobar una, una dona. Una dona, sí, aquí és més complicat. És més no? complicat. Pamela Anderson... Bueno, mira, no es descartaria. World of Warcraft, és que els pits no li deixarien veure el teclat. Això podria ser un problema tècnic per jugar. Bueno, bueno aquí deixem aquest comentari mm -hmm. i passem ja pròpiament a la, a la secció de còmics amb una notícia que ens fa molta gràcia. Ja vam anunciar la temporada passada segurament que el Ministeri de Cultura volia crear un premi nacional del còmic perquè sí. es donen premis a llibres, a escultures, a art, a cinema mm -hmm. i no hi havia un premi nacional de còmic Esborancs creien... es també es donen premis Esborancs també es donen premis a, a partidars i d'oblars donen premis a per tot arreu per exemple doncs eh, s'ha donat el primer premi nacional del còmic, eh, el van concedir abans d'ahir, el guardó està dotat amb 15.000 euros, que no està mal, no. i eh, distingeix el millor còmic publicat al llarg de l'any anterior, per tant és, és de l'any 2006, en qualsevol de les llengües oficials que es parla a Espanya, uh -huh. cosa que està molt bé. El premi se l'ha endut Maxx. A més a més, un autor català hmm. per el, una obra que ja li van premiar al Saló del Còmic que es diu Hechos, Dichos, Ocurrències i Andanzas de Bardín el Superrealista. Hauria estat bo que se m'haguessin portat el jueves, per certa portada també. Hauria no sigut impressionant. Però <laughs> no, clar, de ser un còmic publicat al llarg ja, de l'any, ja. el jueves s'hauria ja. de crear una categoria especial, que sí. no estaria malament, eh? Mm -hmm. No estaria malament a edició mensual de còmic o una cosa d'aquestes. Doncs bé, Max és un autor que la veritat és que ha fet coses que es estan molt molt bé. Uh, va guanyar el Premi al Saúl del Còmic l'any passat i és un personatge, no només és un dibuixant i escriptor i guionista de còmics, sinó que, a més a més, s'ha posat dins del món de l'edició i sempre s'ha de cantar per propostes bastant alternatives. Per tant, uh, creiem que el Premi està molt ben otorgat, almenys aquest primer any. Molt esperem que tingui continuïtat. A més a més, del jurat hi havia gent, la veritat és que força era coneguda, com, per exemple, Antonio Viral, ex exdirector de... Um... L'Antoni Guiral és el nostre L Antoni Guiral Exacte, Giral. exacte que en, que encara col·labora aquí És, sí, sí, és veritat, sí, sí. Antoni Col·laborador aquest any del programa Trobo que heu pres una gran decisió Què més? Uh, aniversari de Mortadella i Filemón els mítics personatges el pròxim 20 de gener del 2008 fan 50 anys quasi res Déu-n'hi-do per cert, ja ha fet uh, a Vivanyes car una caricatura d'ell de vell amb cadira de rodes entobat per tot arreu i encara dibuixant, <laughs> dibuixant. a Mortadella i Filemón ell ha dit que el seguirà dibuixant mentre el cuerpo aguanta no bé, realment 50 anys d'un personatge mmm, tinc els meus dubtes que algun personatge espanyol hagi arribat als 50 anys continuats d'edició i crec que no, eh? Jo crec que és un cas únic, no? Crec que ens, ens podríem arriscar a dir potser el Capitàn Trueno, que té aquests ressorgis puntuals que ara sí, però, tornen a sortir, ara històries noves. Sí, però avui sempre amb etapes així. Sempre no? amb etapes. Aquesta publicació continuada, jo diria que, bueno, a part que és complicadíssim que un mateix autor estigui 50 anys treballant. Amb els mateixos personatges. Amb els mateixos personatges. Doncs des d'aquí ens alegrem moltíssim que, que d'aquest aniversari del, del mort de l'Fedemont que va començar a publicar-se el Pulgarcito i que ara se dita un piló de llengües tant a Europa com als Estats Units i a molts altres, altres continents uh -huh. Què més? Una notícia eh, aquesta notícia és un pèl vella però és que m'agradaria si hi ha algú que encara no se n'hagi enterat, que és que els guionistes de la, del jueves, els autors de la portada on doncs els hi ha caigut un puro, 3.000 euros de multa uh -huh. eh, jo m'he quedat amb un parell d'atècdotes que m'han fet molta gràcia, que és que van presentar com a prova els caganers de la, amb la figura del rei i el jutge no els hi va acceptar Yeah. no els va acceptar com a prova la veritat és que em sorprèn bastant lamentable eh tot a lamentable completament i realment, tot el, bueno, hi ha hagut un cerracó dins el mundillo i a veure 3.000 euros suposo que no deixa de ser una cosa més aviat pràcticament simbòlica per una revista com el jueves Sí, però els han caigut els autors Els, hi han els autors. Ah, això ja en pipa més si sí, si sí, sí, ja en pipa mm. més són però... unes quantes mensualitats d'hipoteca Sí, sí, la veritat és que hi ha pipa més, però suposem que alguna manera s'arreglarà. Per exemple, uh -huh. des del bloc de la Càrcel de Papel i des de molts altres blocs dedicats al, al tema, ja es feia la proposta de fer una recol·lecta perquè no s'hagi de pagar o que suposi el mínim impacte. Uh -huh. En tot cas, des d'aquí diem que ens repugna la decisió del Tribunal. Totalment. Del jutge, vaja, en uh -huh. aquest cas. I Qui també podríem dir que ens repugna el jutge, però no ho direm, no ho direm. No ho direm, no, no ni ho, ni ho ni direm, això. No, no, no, no, no. Uh, Aleta Ediciones que és una editorial d'aquestes que ens sorprenen amb productes que no són purament mainstream uh -huh. sinó més aviat coses bastant alternatives uh, publicarà uh, El Robocop de Frank Miller una adaptació el còmic del guió original de Frank Miller per la pel·lícula Robocop 2. Recordem que Frank Miller va estar molt involucrat en, el, bueno, sí, involucrat en els guions de Robocop 2 i Robocop 3. El que passa és que ell sempre ha renegat de la seva participació, ha dit que no sí. li deixar fer res, que li van canviar tot. Era una època quan, que els guionistes de còmics encara no tenien el prestigi que vulguis mm -hmm. que no tenim ara ja. I tant, i tant. I uh, realment ens ho creiem i eh, la veritat és que és una cosa que ens interessa realment, suposem que serà una cosa bastant interessant, molt més fosca molt més... Sí. i eh, a més a més, des d'aquí un aplaudiment a Aleta Ediciones per haver aconseguit doncs, posar en contacte dues persones tan diferents com l'Andalus Juan José i, eh, i a Frank Miller Sí. -do. la veritat és que que és un gran encert i una gran iniciativa des d'aquí, jo crec que si surt, jo el compraré mhm uh -huh. Bé, bueno, doncs eh, ja tenim un comprador per aquesta... Home, i tant, només faltaria. Miller, és garantia Exacte. de qualitat. O com a mínim, encara que tindrà un cert rebust de nostàlgi, a mi em faria gràcia. Mm, home, rebocop, o sigui, sea, fàcil. Sí, és, ostres, ostres, Molta nostàlgia. Què més? Què més tenim? Novetats de, de còmics per aquest mes que encara, de, que deuen estar a punt de sortir, però encara no han sortit, per exemple, una recopilació de los tebelos de nuestra infancia a la Escuela Bruguera, 264 al 86 d'Antoni Guiral. Uh -huh. No sé si us ho havia comentat, no no no. No? no, no, no. Doncs aquest mes surt uh, publicat per edicions el jueves, ha de a finals d'aquest mes i és la segona part de quan els còmics se llamaven TVOS a Escuela Bruguera del 45 al 63. Que Molt aquest uh, sí que ja l'havíem comentat sí, aquí i sí, sí, quan va sí, sí. sortir en el seu ja l'havíem comentat. Mm, no sé, tenim encara algunes més novetats? Sí, tant i tant. Tenim temps per presentar encara. alguna altra sí. cosa? en 2 minuts. Qui en eh, 2 minuts publiquen els de Planet Agustini Còmics per al mes de desembre, suposen que aprofitant eh, la posibilitat de que algú li regalin, eh, es reedita el Popeye de Segar. Segar va ser el seu creador original. Jo recordo de molt petit avelles i trucopilacions de Popeye i em fa certa gràcia que ara els reeditin esperem sí, que sigui una reedició cuidada jo no havia llegit també alguns saps? amb Coco Liso i en Don Pimpon si tires no d'una pàgina eh? ah, són els mateixos que havia llegit jo doncs. Ah, sí, sí. doncs ara els republicaran i la veritat és una, una publicació d'aquestes que ens agrada que es recuperin còmics de la nostra infància i tant i tant el que passa és que normalment els formats són tan de luxe, tan de luxe que realment només els compren els, els nostàlgics veterans sense hipoteca a això hauria de ser a l'abast com eren a l'època que els però a nosaltres, perquè els nanos d'ara també es puguin llegir. Això seria una gran idea, la uh -huh. veritat. Des d'aquí recolzem edicions barates dels grans clàssics. Bé, bueno, la Marta diu que hem de començar a dir adeu ja. Doncs, doncs direm adeu i ens despedirem doncs jo només dic una cosa que bé, ens acomiadem amb la banda sonora de Beowulf que ha fet l'Alan Silvestre, el compositor habitual de les bandes sonores de Robert Zemeckis i només dic que la setmana que ve tindrem entre nosaltres entrevista en rigorós directe a Alejandro Martínez Viturtià, l'editor Marvel de Panini Comics, ens podeu fer arribar les vostres preguntes a través de la pàgina web i l'Alejandro ens presentarà el pla editorial de Panini per l'any eh, que ve eh, nosaltres ens acomiadem ja, Marta bona nit Bona nit, Jacint bona nit Bona nit. Bona nit. I ara dem tu ens trobem, no sé si la setmana que ve, d'aquí 15 dies. D'aquí 15 dies ja hi pots comptar. Perfecte, el jo mateix, l'Ignasi Arbat, m'acomiada a tots vosaltres. Serà fins el dimecres que ve. Bona nit. La radioactivitat. Som les 11. La radioactivitat més música!